Kapittel 27 Ros deg ikke av morgendagen, for du vet ikke vad en dag vil føde. Måt en fremmed, og ikke din egen munn lovprise deg, måtte en utlending, og ikke din egne lepper gjøre det. Tong er en stein og en bør med sand, men gremmelse for voldt av en dårer er tyngre enn de begge. Voldsom harme er grusomt, og vreden er en oversvømmelse, men hvem kan stå sig mot skinnssyke? Bedre er åpenlys i rettesettelse enn kjærlighet som er skjult. De sår som blir tilføyd av den som elsker en er trofaste, men kystene til en som hater en er noe de må bønnfalles om. En sjel som er mett trokker på honning fra vokskaker men for en sulten sjel er alt bittert søtt. Som en ful som flykter fra sitt rede, slik er en man som flykte fra sitt sted. Olje og røkelse gleder hjertet, like så sødmen fra en venn som følger av sjelens råd. Forlat ikke din egen venn eller din fars venn, og gå ikke in i din brors hus på din dag. Bedre er en nabo som er nær ved, enn en bro som er langt borte. Vær vis, min sønn, og gled mitt hjerte, så jeg kan svare den som håner mig. Den kloke som har sett ulykken har skjult sig. den uerfarne som har gått videre har lydt straffen. Ta en manns kledning hvis han har stilt sikkerhet for en fremmed, og vi det en fremmed kvinne, ta et panta han. Den som velsigner sin neste med høy røst tidlig om morgenen, som en forbannelse ville bli tilregnet han. Et tak som lekker, som driver en bort på en dag med vedvarende regn, og en stridslysten hustru lignende hverandre. Den som ger henne ly, har gitt vindly, og oljer hva hans høyre hånd møter. Jern skjerpes ved jern, slik skjerper den ene mannen den andres ansikt. «Den som verner om fiken tre får selv spise dets frukt, og den som vokter sin Herre blir æret. Som ansikt svarer til ansikt i vann, slik svarer et menneskes hjerte til et annet menneskes. Sjeol og tilintetgjørelsens sted, de blir ikke mette, og ett menneskes øyne blir heller ikke mette og en mann er i samsvar med sin lovprisning. Selv om du finstøter dåren men støter i en morter, mitt blant grynene, vil hans dårskap ikke vike fra han. Du bør vite nøyaktig hvordan din jord ser ut. Rett ditt hjerte mot dine flokker, for en skatt varer ikke til uavgrenset tid, heller ikke diadem i alle generasjoner. Det grønne gresset har forsvunnet og det nye gresset er kommet til syne, og plantene på fjellene er blitt samlet inn. De unge værene er til klær for dig og bokkene er betalingen for ett jordstykke, og det er geitemelk nok til føde for dig, til føde for din husstand, og livsopphold for dine piker.